викликають побоювання приповідні листи, видавані жовнірам під мирною печаттю Королівською. Ще більший неспокій пов'язаний з опровадженням до країни німецьких найменців і призначені по добрах шляхетських лежи для цих військ. Примітка «лежа» – місцевість для військового постою. Зроблено це теж без згоди речі посполити. Вже навіть ідуть поголоски, ніби ці чужинці мають нас поскромити і дивною алхімією змінити хлопа в шляхтиче, і шляхтиче в хлопа. З тривогою говорено про те, що предки завжди утримувалися від війни з Туреччиною, бо хоч з іншими неприятелями щастило їм, з тим потвором завжди зазнавали труднощів. Далі мови стали гостріші. Голоси лунали крикливіше. Сейм рвався до короля, щоб висловити йому своє невдоволення і жидання розпустити невербованих німецьких найманців, скоротити королівську гвардію, видати універсали про відмову від самої думки про війну. Король не приймав нікого, бо хворів. Тоді хтось запропонував, щоб Сейм вів свої обради разом із сенатом безкоролівської присутності, яка була обов'язковою. Але король не погоджувався й на це. Він допускав до себе лише канцлера коронного Осолінського та маршалка Сейму і через них передавав свою волю і свої прохання. Хотів, щоб Сейм виніс ухвали щодо кордону з Москвою про забезпечення маєтностями королеви і королевича Яна Казимира, який після своїх багатолітніх мандрів повернувся на батьківщину, склавши з себе сан кардинальський, що був наданий йому папою на прохання Владислава, і вийшовши з товариства єзуїтського, який був кинувся після своєї поразки на елекції 32-го року. Однак Сейм не хотів нічого слухати, поки розв'яжеться питання з війною і найманим військом. Яке об'єдало й плюндрувало шляхетські добра, чого жоден шляхтич не міг допустити навіть з найбільшої любові до свого короля. Довго йшла суперечка за уряд гетьмана Польного. Замість вмерлого конец Польського, Владислав нарешті номінував гетьманом коронним Миколая Потоцького, хоча Великої булави домагався найдужче Єремія Вишневецький але гетьмана Польного король призначати не хотів, що викликало новий галас серед послів. Мовляв, от такого поводження королівського малює повага не тільки стану шляхетського, але й сенату. І коли така небезпека нависла над річчю посполитою, то обидва найвищі військові уряди мають бути забезпечені негайно так само, як негайно розпущений німецький жовнір і заборонено козакам виходити на море. Врешті канцлер з дорученням короля оголосив гетьманом польним воєвода Чернігівського Марціна Калиновського. Сказав також, що листи до найменців, щоб вони, склавши бубни й хоругли, розходились по домах, що лічба гвардії королівської залежить від потреби і не може бути встановлена точно. Про козаків він поговорить з новими гетьманами. Але це було вже через місяць після початку роботи Сейму. До того ж часу ні про що, крім війни, мови не велося, і я своєю дрібною образою приватною не міг сподіватись навіть на те, щоб не вислухали. До того ж король вніс на Сейм ще й суперечку між воєводою Руським Вишневецьким і Хорунжим Коронним Конецпольським, де йшлося про величезні добра, а не про якийсь хуторець малознаного сотника реєстрового козацького війська. Я знайшов великого нашого прихильника, як сам він себе називав, пана Киселя, щоб порадитися з ним і поспитати, чи не допоможе мені в моїй тяжкій справі. Кисіль замахав на мене руками. Нащо панові дратувати таке поважне зібрання малою справою своєю? Сим відклав аж на лютий наступного року навіть слухання справи вої води руського і хорунжого коронного. Посли нині вельми роздратовані, і коли з'явиться їм перед очі козак. То й не знаю, що буде. Коли то бувало, щоб сама згадка про козаків не дратувала панство, похмуро кинув я. То що ж мені порадить пан сенатор? Що маю діяти? Відібрано мені землю, позбавлено притулку, згладжено дружину, забрану сироту, яку викохав, тут ідуть поголоски, ніби то була панська коханка. Прискалив прозоре своє око пана Дам. Чи ж варто побувати за якоюсь там Кобіткою Скільки красунь залюбки Віддадуть панові свою прихильність А коли треба то й серце Пан сенатор Не відповів на моє запитання Нагадав я йому Що має діяти нині Не треба посилатись На державні потреби Як це пан звик робити Бо ось перед тобою Пане Каштеляне Київський, живий чоловік у крові й плоті, який віддав державі все своє життя, а тепер вона не хоче про нього чути, заклопотаний якимись вищими справами. Може, й тоді йшлося тільки про якісь незнані нам вищі справи, коли пан Кисіль вносив на цей ординацію проти козаків жорстоко. Це вже взяло його заживе. Аж він закрутив своїми круглими вузькими плечима. «Чи я не одної віри з козацтвом, пане Хмельницький? І чи я не хотів завжди тільки замирення для народу мого і для віри нашої?» «Щоб вірити, треба жити», – сказав я йому. «Мертві не вірять. Та я нині, моби, вже помер. Та що ж мене може втішити?» Хіба я знаю». Пане Хмельницький, може хай пан лишить свій писаний репротест до наступного сейму? Уже лишив, та не знаю, що з того вийде і як маю жити.